ekonologi administroa etorri da uh, behaz erreiterat uh, gobernuak uh, bedera baki hartu zueda, eta behaz ondoko hasteetan gohi biharnoan bi hartz eme uh, berriz hartuko zitu da hori erantagero uh, itzau ziduruzaz bilkularat gomitetuak ziren egin uh, hainbat uh, autetzi edo elkarte, bulur eta beste eri. Eta hor bakotxak uh, alizan duberi ikus moldea eman, handan abat kontrako iritzia atreatu dute, beste batzuk berriz uh, aldikoa, uh, eta eban dezagun hor kontrako iritzetan zirenak hamar bat hausapez uh, ere biarnokoak uh, beren ikus moldea eman tagero, bilkoatik atreatu dira. Eta beztek, uh, segitu du grubaz, uh, ilu gulen, ilanen duen, ilanen duen, mikula batean, uh, esta badan. Uh,